німецьким офіцером, а залишилася в Києві. Глибоко вражений цим, я вдома розповів про все мамі. Вона вислухала мене і суворо наказала. Мовчи, де ти знайдеш тепер свідків того, що було за окупації. Та й хто повірить неповнолітній дитині? Можуть ще й звинуватити в наклепі. Одразу по війні в Києві стався схожий випадок. Повернувся з Німеччини полковник, його красуня дружина не встигла евакуюватися і поки чоловік воював, розгулювала тут з фрицями. Її не раз бачили в казино на Печерську. Якось на вулиці їх зустріла колишня сусідка і виклала полковникові всю правду про його супутницю. Той вихопив пістолет. «Сволото, як ти смієш оббріхувати мою вірну дружину, яка ледве вижила в окупованому місті, дожидаючись мене?» І застрелив її. Чутки про це повзали по всьому Києву. Дубов проживав зі мною на одній вулиці, в будинку навпроти, і ми не раз ходили разом до школи. Дорогою він часто розповідав про свого батька. Моряк, капітан другого рангу, служить на Північному флоті. Напередодні війни вони всією сім'єю поїхали в Норильськ до батькової матері. Потім Ненька повернулася до Києва, згодом сюди тато мав привезти й сина. Та настало 22 червня. Карлові довелося залишитися у бабусі. Там він і пробув усю війну, і тепер батько доправив його нарешті додому. На свято перемоги я бачив їх у двох. Карлик гордовито ступав поруч із батьком, той був у білому кітелі з кортиком при боці. Перехожі з цікавістю поглядали на них. Моряків-офіцерів у парадному вбранні в Києві зустрінеш нечасто. Карлик провчився у нашій школі недовго. Його батько несподівано виїхав з міста. Хлопець якось прохопився, що тато з мамою розлучилися. А згодом зник і карлик. Казали, нібито втік з дому. В місті його більше не бачили. Навесні до нас прибув ще один новачок, Фіма Капустянський, худорлявого, Скромненького на вигляд хлопчика посадили за партою у крайньому лівому ряду, біля стіни, яка відділяла кімнату від коридору. Новенького відразу ж прозвали Капустою. Попервах він тримався трохи осторонь від усіх, справляв враження матусиного синка. Та згодом потроху вписався в нашу громаду, хоч у зухвалих хлоп'ячих витівках, що траплялися у нас дедалі частіше, участі не брав. Хтось із наших почув по безпроводовому радіо, що Фіму Капустянського перевели до нашої школи на вимогу його матусі. Він нібито не знайшов спільної мови з однокласниками, та ми спочатку не зважили на те. На вигляд, хлопець як хлопець, вчиться непогано, Невідмінник і недвієчник, такий же, як і більшість з нас. Ну а що буває, підлещується до вчителів, то це, мабуть, через те, що мало знайомий з ними, хоче справити на них гарне враження. У ті роки на екранах Києва час від часу демонстрували трофейні фільми. Серенада Сонячної долини, індійська домовина, багдадський злодій, дівчина моєї мрії вони мали величезний успіх. На відміну від тогочасних вітчизняних стрічок, більшість з яких були аж надто ідеїно-патріотичними, як от Іван Никулін «Російський матрос», підводний човен Т-9 та інші трофейні картини сприймалися як романтичні розповіді про невідоме нам якесь казкове життя. А люди прагнули, Відпочити від щоденних турбот нелегкого сьогодення, буде на кілька годин забути про жахи минулої війни. І ось чергова сенсація, багатосерійна побрехенька про Тарзана До кінотеатрів не підступити. Черги по квитки займають удосвіта.